Ošaralu morim muhdesatuha wa kulle muhdesatim bida wa kulle bidatim volale wa kulle volaletim finnar. Babu al-meshi ale l-hufejni Babu Poglavlje potiranja pomestvama. Mi smo u našem prošlom predavanju kazali smo završili sa poglavljem koje je govori o misvaku i propisima misvaka Smo danas, insha'Allah, sajdim novim poglavljam, a to je poglavlja, sa poglavljam jelik potiranja o mestvama. Unjemu je autor, ko je autor? Abdul Ghani, al-Maktisi, spomenuo hadis Al-Mughire ibn Shu'be, i hadis Hudejbe, radijallahu ta'ala, anhuma. Imitimo In danas, insha'Allah, govoriti o hadisu, Al-Mughire ibn Shu'be, a al Al-Mughire ibn Shu'be se smata naistručnim sahabom u pogledu potiranja po mestima pa je njegov hadis ujedno i glavna osovina i glavni osnovac u znači ome poglavlju u njemu kaže el mugira ibn shoba radijallahu ta'ala anhu kuntu ma'a an-nabi sallallahu alejhi ve sellem fi safarin fa hawaitu li yanjia khufayhi fa qal da'huma fa inni adkaltuhuma tahiratayn fa massaha alejhuma kaže biusam sa poslanikom, s.a.v. na putu, pa sam htio skinuti njegove mestve, jeli, dok se poslanik, s.a.v. abristio, pa je rekao, ostavi obu kao samih na čiste noge. Ostavi te mestre, ja sam kaže noge stavio u te mestre dok su bile potpuno čiste. Pa je potom potrao po svojim mestvama. Ovaj hadis, kako sam ispomenuo, smatra se Temenjem u oblasti potiranja po mestvama. I znači najviše se spominje ovaj hadis El Mugire ibn Šobe. Prvo o čemu smo govorili ranije jeste radija hadisa ili prenosioć hadisa. Kratka biografija o prenosioći ovoga hadisa a on se zove El Mugire ibn Šobe ibn Ebi Amir ibn Mesud el-Takafi neki kažu el mi ghire sa keserom namimu. El mi ghire a neki kažu el mu ghire i el mu ghire ispramnije sa damom namimu. El mu ghire ibn šo'be ibn Abi Amir, ibn Mas'ud, thakafi, radiyallahu ta'ala anhu. Primio je islam kada je bila bitka na hendeku. Ili kada se desio dan hendeka. Ili godine hendeka. U toj godini kada se desio znači hendek primio je islam, došao je kao muhađir i prisut svoje hudejbi spominje imam el-zehebi usijer u trećem tomu na 31. stranici da imam malik rekao o kane ne kahan lin nisa volio je da se puno ženi volio je el-mugire il-no da se puno ženi pa se spominje da je u jednom momentu ženio četiri žene i u jednom momentu dao talak nijeli Sve četvima, ili ženama. U jednom momentu je razvodio sve, u jednom momentu je ženio sve. Čak se spomniju i cifre da je ženio toliko i toliko žena, međutim, ne ženim te cifre spominjati zbog toga što ne viruje u njihovu ispravnost. Ima mnoge brojne odlike, radi Allahu ta lanhu, a jedna od tih odlika jeste da mu je poslanik, svojom rukom podkratio brkove na misvak. Znate kako je misvak? Tako je, stavio bi misvak, znači ispod njegovog nosa, na brkove i onda ono što pređe preko misvaka to je prilike ono što pređe preko znači ove usne gornje to vi mu je odsekao znači makazama i ne zna se ova odlika ni jednom drugom ashabosim al-Mughirebi Shu'be jedino je jebe Rasulullah znači, poslanik sallallahu alejhi ve selleme onadio prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme 136 hadisa devet se nalaze kod Buhariju Muslima devet hadisa nalazi se kod Buhariju Muslima a ostali su znači po drugim hadiskim po drugim hadiskim zbirkama zvali su ga mugiretu ra'i mugire razuma zato što je imao potpuni razum i punu pamet i zdravu i zdravu logiku spomnje imama mizi u svom djelu tehbibul kemal da je bio na jemami i da je tu izgubio oko Da bio na imani, a da izgubio oko na danje muka. I ovo je mišljenje je odabrao Ibn Efir. No međutim, spominje se od Ajša radijalahu delanaha da se u vrijeme poslanika sa osvrnem desilo pomračenjem sunca. Pa da je izišao mu i pogledao u sunce dok je bilo pomračeno i da je zbog toga uslijepio nevno oko. No međutim, Allah nebude zna da je prva predaja ispravlja da je znači izgubio oko na dan jer muka. Neki kažu da smeta pogledu sunce dok, kada se pomračiva na mjesec. Ne znamo da ima nešto širijato pouzdan o tome, ali ako se potpredi znači naučno, onda sigurno treba to izbjegavati. Pristo je također bitkama koje se vodile u šamu i kada je bilo oslobađanje šama i pristo je bitki koja je se zvala El Kadisije. Prošlo smo puta spominjali tako, ono predaju koji je spominjava Ibnu Jerira Pabari, kada su ashabi čistili svoje zubami svakom, je li tako? To je bila bitna na Kadisiji koja je se odigila 14.000. godine, pa smo kadali da u toj, tom lancu prenoslata ima sejf Ibnu Omar koji je, ili Omar Ibnu sejf kako se zvao, koji je bio slab prenosilac. Od El Mugire Ibn Šobe se spominje jedna lijepa priča koju sam našao u Tehribur Kemal i Esmajir Rijal od imama El Mizija u sedmom tom. Spominje priču od El Mugire Ibn Šobe kaže da je rekao nikada me niko nije prevario. Inače, El Mugire Ibn Šobe je jako bio lukav čovjek. Jako lukav čovjek bio. Nikada me kaže niko nije prevario do jedan kaže je momak koji je bio iz plemena Benul Haris jednog ja. Ja sam, kaže, zaručio jednu ženu iz jednosti stog plemena. Pa mi on, kaže, došao, a on je iz istog plemena bio, pa najbolje poznaje, jel? Ljude iz tog plemena, pa mu kaže, o namjesniče, je bio kao namjesnički, kaže, nema tebi hajda u toj ženi. Kaže, što? Kaže, ja sam vidio jednog čovjeka da je poljubio. Ne vrijedi kaže. Pa sam, kaže, odostao i kaže, nisam ne htio ženiti. Kaže, pa sam nakon izvjestnog vremena čuo da je on uženio. To se dešava, ali čovjek ode sa bratom muslimanom da prosi jevoj koji kaže, nije to za tebe. I onda dođe on pa pa je prosi. Kaže, ja sam vidio čovjeka da je poljubio, nije to za tebe. Kaže, pa je nakon izuzum vremena on je oženio. Kaže, pa sam ga sveo i ga, kaže, šta to vide? Kaže, zar mi nisi, kaže, rekao da si vidio čovjeka da je poljubio a ti je nakon toga oženio. Kaže, valah nisam ti slago, kaže, vidio sam njenog otca da je poljubio. Pa je prevario On jedini Mughiru Ibnu koju imao. Kaže Ibn Abdul Berd neki su se potužili u Basri da Mughiru mušovu pa ga je Omer smijenio i stavio ga da bude namisnik u kupi. Pa je ostao tako sad dok nije Omer ubijen dok nije došao Osman i u jedno vrijeme znači osmanog hilafeta ostao je, ostao je tu pa ga Pa nakon toga pripojio se Muavinoj skupini, radijallahu talanhu međma'im, pa mu ga je postavio kao namjesnika za, da bude namjesnik u Kufi. I tu je umro kao namjesnik, kaže sa 49. kaže El-Hafib da je umro 50, 50. godine po konsensu, no međutim ima mišljenje i 51. godine što ukazuje na slabost, znači konsensa koji se namodi. To bilo ukratko o, el-Mughiri ibn Šovi, rabijallahu ta'la anhu, ovome častom ashabu poslanika, sallallahu alaihi wa sallame. U ovome hadisu kaže, kuntuma nebiji, sallallahu alaihi wa sallame, fisefa, bio sam s sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wa sallame, na putu. Ovaj put bio je put prema Tebuku. Put prema Tebuku, kada su pošli, na bitko na Tebuk, a ujednoj se predaj navodi da se ovaj događaj desio prije sabah namaza. Kada se Allaho poslanih svala o abdestio za sabah namaz, tada je kazao, nemoj kaže izuvat moj mesti jer sam je obukao jel, na čiste noge. A bitka na Tebuku je vila u Ređepu devete hiđeske godine. Kaže, ja sam je obukao na čistoću, na čiste noge, na punu čistoću. Ovdje se odnosi na čistoću poslije propisno uzetog tahareta Abdesta jer se puna čistoća naziva osim kada čovjek uzme znači kada čovjek uzme šerijetski propisan znači abdest. I oblačiti mjeste na takav abdest je jedan od uvjeta potiranja po mestvama. Jedan od uvjeta potiranja po mestvama. U ome hadisu je dokaz da je dozvajeno čovjeku kada znači obuče Uzme abdest nakon toga obuče mjesto da potira po, po mestvama i nema razilaženja među islamskim učenjacima po tome pitanju svako pogovori o ome pitanju na ovdje konsensus pravnika. Ne razilaze se, a mi ćemo nakladno spomijeti mišljenja islamskih učenjaka o potiranju po mestvama. Da vidimo kako su oni to i gdje su svrstali potiranje po mestvama. Kako su mjesto dali o ome fikskom pitanju. Čak da su ga srstali u Akaidska pitanja, mnogi od njih, pa ćemo to spominjeti in šalavde. se postavlja pitanje, kada se govori o potiranju, da li je bolje potirati po mestvama ili je bolje oprati noge. Islamski učenjaci po ome pitanju imaju tri mišenja. Prva skupina ovo mišenje zastupaju neki ashabi i učenjaci šafijske prane škole kažu da je pranje nogu bolje od potiranja po mestvama. Neka skupina tabina kaže bolje je potirati pomestvama, da bi se time odgovorilo Haridžijama i Šijama koji ne potiru pomestvama, koji to poriču. Pa kaže da bi se time razlikovali od njih i da bi njima pokazali šta je sunet bolje potrati. I ovo je mišljenje odabrao imam Ahmed ibn Hanbel. I kaže treća skupina i ovo je jedan rivajet od Ahmeda Ali je drugi ovaj divajajt jačiji i I odabrao ga Ibnul Munzir da je to isto. Ibnul Munzir od čije skupine? Čijon meseb? Ibnul Munzir. Enei Saburi. Šapija. I šapijskog meseb. Kaže da isto. Potrao i doprao. Bilo da potraješ ili da opereš isto je. Sjećam se. Da sam čitao u fiksim knjigama nekad davno da. Neki učenjaci smatraju ako čovjek opere noge i obuče mesta na čiste, znači noge na potpuno abdest, pa nakon toga dođe ili hladno vrijeme, ili mu je tješko skidati mesta i slično tome, kažu da je bolje da potere u tome slučaje. Jer Allah voli da se koriste njegove olakšite kao što voli da se izvršavaju njegovi farzovi. A ako čovjeku nije problem da iskine i da opere noge i tako dalje, onda kažu bolje je znači da, da opere noge, jer ipak pranje nogu je potpunije, jer je to spomenuto, to je spomenuto znači u Kur'anu. U svakom slučaju, šta god čovjek da uradi da ovoga, to je dozvoljeno i to je to je hayr. Kaže Ahmed, ima Mahmed u mome srcu, nema nikakve šubhe i sumnje po pitanju potiranja pomestama, jer hadise o potiranju pomestama prenosi oko 40 ashaba poslanika sallallahu alajhi wasallam. Sunnet koga prenosi 40 ashaba. Kaže Ibn Abi Hatim Ibn Abdul da također hadise o potiranju pomestama prenosi 40 ashaba. Kaže Waliyuddin, ali radite u svome dijelu Parhu et Tethrib u drugom tomu na 230. stranici, da hadise o potiranju po prenosi 60 sahaba. A najbolje što je uradio u ovome povladu jeste Ibnul Muleqin. Ibnul Muleqin koji kaže sakupio sam imena sahaba i predaje koje govore o potiranju po mestvama, i kaže vidio sam da je njihov broj dostigao 80 sahaba. Osamdeseta sahaba, pa su predaje o potiranju po mestama mutevatir. Mutevatir, kao što će vam spomenuti od Ibnu, od Ebu Hanipe, radiju Allaho, koji ukazao na to. Mutevatir, jer kada prenosi, znači, tolika skupina sahaba, jedan sunnet od poslanika, sallallahu alaihi wasam. Kaže Ibnu munzir u svom usati Lousat, i on spominje Ibnu Abdul-Ber, u Abdul Imam Nehuwe al-Megmu', da je Hasan al-Basli kazao, Pričalo mi je 70 ashaba od poslanika, salallahu alaihi salame, da su ga vidjeli kako potira po mjestom. Hasan al-Basri Tabin kaže 70 ashaba mi je pričalo o tome. U predaji koji je spomenje El-Mawar di uslomidiova El-Haul Kebir u prvom tomu, kaže pričalo mi je 70 učesnika bedra da su vidjeli poslanika, salallahu alaihi salame, kako potire po svojim mjestom. No međutim, ova predaja 70 učesnika bedra se ne smije sat ovako, jer Hasan al-Basri nije doživio 70 učestnika predra. On nije od one stare skupine tabijina, već pripada sljednjoj ili poznjoj skupini, pa nije doživio taj broj, može se kazati da mu je kazao jedan ili dvojica ili trojica, da su čuli o drugi i da su to svi drugi videli tako da ne, znači da prenosi od njih, a ne da je to čuo direktno, znači iz njihovih usta. Kaže Takiju Din, u svome djelo Lihkjam, Ibn Dakijka la'id, kaže čuo sam ili došlo je do mene od Ebu Bekal Bezzara da je rekao da je ovaj hadis od Mugire i Mnushuob prenesen ovaj sam hadis sa 70 različitih puteva. Znači nema ovaj hadis veze sa koliko vas Haba prenosi. Hadis Mugire ima 70 različitih puteva. Što ukazuje način na sigurnu na ispravnost i na utemeljenost i na snagu ovoga hadisa u Sunnetu Poslanika sallallahu alaihi wa sallam. U predaji koji biliži Mame Tabarani stoji u njoj Kaže vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve da je potrao po mjestima nakon spuštanja sure El-Maide. Ko će mi kazati zašto je ovdje Al-Mughire ibn Shu'ba rekao vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve da potire po svojim mjestima nakon spuštanja sure El-Maide? Zato što je ajet o abdestu, o pranju nogu gdje u suri El-Maide. Ja ejha allazina amanu idha kumtu min as-salati sinu užuhekum, udijekom Meroket, u ovomsahu virusikum u žuleku in del Kahben i operite svoje noge do članaka. Pa neki kažu, da je taj ajt dokinuo šta propis potiranja po pomesta. A on kaže ja sam vidio Allah postlannika sal Allahu, ali sme, da je potirao po svojim mestvama nakon čega. Spuštanje sur el-majde i ajeta u abdestu, što jasno ukazuje da ne može taj onda aj dokinuti, šta? Tu praks, uprotivno, ne bi Allahov poslanic, sallallahu srme, potirao. Ne bi potirao, znači, po svojim mestvama. Potiranje po mestvama, što ćemo opet kasnije spomenuti, je simbol ehru sunata ul-žemata i smatra se simbolom ostavljanje potiranja po mestvama, smatra se simbolom novotara. Čemu ćemo spomenti mišljenja par islamskih učenjaka. Da čovjek ostavi potiranje po mestama, neće da potira, da taj sunet, to je simbol Novotara. Čak kaže Ibn Mulatkin da neki od njih kažu ovako. Da Bogda, da, da Bogda, bio nepokoran vladaru i da Bogda potirao po mestama ako učinim tako i tako. Razumijete? Kune se, hoće kaže to nikada reći učiniti, a ako budem tako učinio da Bogda potirao po mestama. Koliko je on zločin smatra potiranje po mestama? Smatra to zločino. A to praksa poslanika sallam, koja je prenešana u mutevatir hadisima. U mutevatir hadisima na koji se složili islamski učenjaci. Pa nakon toga nema više nikakvog dalavata. Pa ćemo vidjeti da su neki učenjaci to znači smatrali i akajitskim pitanjima. Ja sam svoje noge stavio u te mestve ili obrukao sam mestve na čiste noge. Ovdje se znači čiste Čistoća Tahareta ili Abdesta, potpuna čistoća Abdesta, jer se ne smatra potpunom čistoćom kada bi čovjek ostavio na svojme stopalu. Ili na bilo kom drugom dijelu tijela koga je obavezan prati pri Abdestu, kad bi ostavio za koliko jedan birhem ili dinar. Ili malo kada bi ostalo suho, ne smatra se to šta? Puna čistoća, jer to ne vredi. A kako se može smatrati puna čistoća da ostaviš na oprane nobe? Ne, nego znači puna čistoća, opra osam mnoge i obuka ovih znači na potpunu, na potpunu čistoću. Ovdje islamski učenjaci raspravljaju jednom pitanju, pa kažu, kada bi čovjek abdestio i oprao sve što se tiče abdesta i desnu nogu, samo ne bi lijeve oprao, i tada obuče na desnu nogu mestu jednu, i onda opere lijevu nogu, nema gdje stati, pa na primjer obuče da bi stao na tipelu ponovo nazad sa čarakom ili sa mestvom, pa onda perje lijevu nogu pa obuče mestu. Je mu dozvoljeno da potira po tim mestu? Pazite, Allaho poslanik s.a.v. je rekao ostavi, kaže, ja sam obukao meste na čiste nogi. Kada čovjek obuče jedno mestu, opravo jednu nogu i obuče tu mestu, je li obukao mestu na punu čistoću? Druga je ostala šta? Neoprana. Jer njegov adres tu potpunjen. Nije do kraja. Je razumijete ovo. Obukao je, znači opravo jednu nogu i obukao tu mjestu. Tu mjestu, znači što je obukao na desnu nogu? Jer je obukao na punu čistoću. Nije, zato što je lijeva noga ostala šta? Neoprana. Pa každje treba oprati obad noge, pa onda obući mjestu. Mora, znači, oprati drugu nogu lijevu, pa onda obući desnu mjestu pa lijevu mjestu. Znači, mora prvo oprati obad dvije noge prije nego što Što se tiče abdesta, ovaj abdest je ko kod Seuleme. On ima abdest. Pa jel ima abdest po konsensusu. Ali ima li pravo potirati po takvim mestama? Tu se vodi spor među islamskim pravnicima. Od imama Ahmeda ovdje imaju dva rivajeta. Jedan rivajeta je da je dozvoljeno potirati. I to je meseb mama Ebu Hanife. I hanetijski pravnik kao općenitu. I to je mišljenje Ebu Seura i imama El Muzenija. Imama El -Muzenij. I s kog je To je bio najprisniji učenik imama Šafije. I on je bio u rodinskoj vezi sa imamom Tahavijom. Imam Tahavija je prvo bio šafijskog mezeba, pa je onda ostavio šafijski mezeb i otišao na Hanefijski. Rahim Allahum džemij. I to je mišljenje odabrao, odabrali neki šafijski učenjaci. I to je mišljenje Ibnu Tejnije, šeholi slama Ibnu Tejnije. A kaže ima Ahmed po drugom rivajetu, ima Malik, i ovo je mišljenje šafijskih pravnika, da nije dozvoljeno potirati čovjeku po takvim mestama. I ovo je mišljenje odabrao Ishaf ibn Rahavij. Ishaf ibn Rahavij odabrao je također ovo mišljenje. Pa kaže nije dozvoljeno potirati i koriste se sa spoljašnim značenjem, znači ovoga hadisa u kome se kaže ja sam i obukao na čiste noge. Pa kaže, ako bubukao jednu, prije što opere lijevu nogu, ne bi mu, znači, bio njegov taharet u smisku potiranja valjan. Ne bi mogao potirati, mogao bih klanjati, a ispravno, ne, bio ispravno, znači, ne bi bilo ispravno potiran. No, međutim, kaže neki učenjaci, kada je poslanik sa Lalao rekao, ja sam mi ubukao na čiste noge. Ako bismo mi kazali, čovjek opere desnu nogu, pa obuče mjestu, i opere lijevu nogu, i obuče mjestu, Je li on obukao svaku mjestvu ili je obukao te mjeste na čistoću? Jesi. Desku opravo i obukao na čistu nogu. Lijevu opravo i obukao na čistu. Nije on jedne obukao prije nego što je očistio. Pa kažu ne vrijedi to mišljenje. Kažu ne vrijedi to mišljenje. I Allah zna i gleda je mišljenje anefijskih pravnika. Anefijskih pravnika. I Ebu Seura. I Elmuzenija. I šeklo samim temije da je jače. I da je to dozvoljeno. I da je to dozvoljeno. No međutim preče je to Preče je ispravnije i bolje Kod sve uleme Da čovjek prvo pere obadnije noge pa potom da ju uvuče To je ispravnije i preče No međutim, ako bi čovjek slučajno ovako postupio Sa razlogom ili bez razloga Ne bi smo kazali da je njegov abdest pokvaren Ili da njegovo potiranje nakon toga ne Ispravno je sklično tome, ne Ali je preče je da čovjek ne čini Jednostavno da iziđe iz razivaženja A to čovjek ne predstava znači veliku poteškoću I ovo ovaj je mišljenje odobro od pravnika Ibn Munzir, Također šafijski pravnika je odobrao Ibn Munzir ovo mišljenje, znači da je čovjeku dozvoljeno da ovako postupi. Ali, podvolač opet preče i bolje je da opere obadnje noge potom da obuče, znači svoje mesta. Neki ovo dokazuju hadisom, kažu, Allahov poslanik sallallahu sallam je napravio olakšicu putniku da potira tri dana i tri noći i čovjeku koji boravi sa ovo mjesto, boravio jedan dan i jednu noć i da to taharak <td>se kada se kaže očisti potom obuče šta svoje mesto kada se očisti potom obuče svoje mesto pa kažu spomen je čišćenje potom fe nakon toga obuče mesto pa znači prvo se očisti pa obuče mesto mi kažemo to je potpunije to je ispravnije na ne mora da znači da je to da je to uvjet je znači nije hadis kategoričkog značanja znači u smislu zabrane isto tako hadis u kome se spominje Da je Poslanik sallallahu alejhi ve naredio da se potira po mjestima ako ih obučemo na punu čistoću. Kažem na punu čistoću ne mora značiti da mora čovjek opreć prvu obodje noge, već ako opere jednu pa obuče mestu, pa opere drugu, pa obuče mjesto, da je to opet, da je to opet puna, da je to opet puna čistoći. Allahu te'ala alem. Neki islamski učenjaci kažu potrao je po njima da treba počasti samo gornji dio mješti. Da se potira samo gornji dio mestri. U mezebu i mama malika se kaže da je obavezno važib potrati gornji dio mestri, a da je lijepo ili mu steha potrati donji dio mestri. U predaji od Ešheba, znači da mama malika se kaže da potvare odozgo ili od ispravno je. Šta god da potvare znači ispravno je. Imam šafija smatra da je potrati odozgo obavezno, a da je lijepo potrati znači donji dio, donji dio mestri. No, međutim, ako pogledamo sunet poslanika s.a.v. i predaje koje se navode, vidjet da je ispravno potirati samo godni dio mesti. Da ne ima nikakvog argumenta bali i na koji bi se stonili koji ukazuje na potiranje do njih dijela mesti. U hadisu, koga bileži ima bu davud i Dare Kutni i koga su poznati hadijski strušnjaci ocijenim vjerodostojnim, ali ibn Abi Talib kaže... Kada bi vjera bila po logici, potiranje donje strane mesti bilo bi prioritetnije od gornjeg. Međutim, vidio sam poslanika s.a.v. da potire gornji dio mesti. Zašto kaže donji dio mesti da bi bio prioritetni za potiranje? Zato što čovjek hoda i dotiče znači stlo sa donjim dijelom mjesti, pa bi potiranje i čišćenje tog donjeg dijela bilo preće nego godnjeg. No međutim, kaže, ja sam vidio Allahovog poslanika s.a.v. da potire gornji dio mesti. Ovdje kad kažemo kad bi vjera bila po logici, da se ne bi shvatilo da u vjeri nema logike. Ne. U vjeri ima logike i logika ima svoje mjesto u vjeri, ali nema logika mjesto gdje. Eh, kada dođe argument šariatski, ne može čovjek više tu kazati pa nije logično, kao što neki koriste. Da li je logično? Da li je svatljivo. Da li je razumljivo? I što tome. To su sve filozofski uvodi da se porekne šta. Dokaz. Išta drugo. Kada dođe od Allaha i od poslanika, Kažeš, samijana u afana. Čuli smo i pokoravamo se. E tu, znači, nema mjesta logici, A, u osnovi, znači, vjera je vezana za logiku i ne može se vjera razumjeti bez logike i bez razuma i bez pameti. U dubaju predaj Ali radijalahu talanuhu kaže, smatrao sam potiranje donje strane mestvi, logika, ha, prioritetnim od gornje. Sve dok nisam vidio poslanika, svala Allaho srme, kako potirje sa gornje strane. A čika da čovjeku dalo kada bi čovjek Lidiana bi bila apologici ali ja sam kaže ja sam shvatio temu do sada potrebno međutim kada sam vidio Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako to čini znači shvatio sam da nije onako kako sam ja mislio El Mugire ibn Šobe kaže u predaji koji je bliži imam Tirmizi koji smatra dobro a Šejh Albani bi rodostojnom vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako potire pogornjo i strani svojih mesta Vidio sam poslanika, sa ovo kako potirje pogodnoj strani svojih mestri. Ovo mišljenje zastupaju, znači o potiranju samo gornje strani mestri, zastupaju hanetinski i hambjelijski pravnici Al-Pa, Hasan al-Basri, Ešabi, Ibrahim enehaji, Sufjan el-Seu, Irun Munzir od šafijskih pravnika, Ibn Hazm i drugi. Tako da onaj ko potar je samo gornji dio mestri, a ne dira do njegov dio mestri, njegovo potiranje je istravo po konsensu suleme. Po konsensu. Samo što šafijski i neki malikijski pravnici smatruju da je lijepo joj dozda potreti. Ali mi kažemo ne, ne treba jer to je opterećenje čovjeku. U dosta slučaja kad bi čovjek potirao dozda bilo biti opterećenje, je tako? Nekada se je davno hodalo u mestoma po blatu, po kiši, po trnju, po kamenju i slično tome. Pa bi potiranje ti do mesta je bilo otežanje čovjeku. Po blatu čovjek hodao i treba potrati po donjem delomestu. To je Ne, potira se znači samo godnji, samo godnji dio mesti kako je došlo od poslanika, s.a.v. Što se tiče kakvoć je samog potiranja od poslanika, s.a.v. nemamo vjerodostojnih argumenata koji ukazuju na kakvoć potiranja. Osim predajalije u kojoj se pojašnjava samo mjesto potiranja, to je godnji dio mesti. A sama kakvoća kako? Pa zato neki učenici kažu dozvoljeno je da se potare i treba potrati sa prstima ovako crte napraviti po mestomu. Neki kažu dovoljno je da se samo malo prstom poteri. Da se samo malo prstom poteri, to se smatra, to se smatra potiranjem, to se smatra potiranjem. Ali međutim većinski dio uleme smatra da treba potrti većinski dio godnje strane mesti. Većina islamskih pravnika zaptupa mišljenje da bi se da bi se, znači potiranje smatralo ispravnim da treba potrti većinski dio godnje strane mesti. Što se tiče Potiranja po mestoma više od jedan put, da neko potre jedan put ili dva put ili tri put, o tome nema vjerodovstveni argumenta. Nego se potira jedan put. I nije obaveza čovjeka da potrene mokrom rukom, nije obaveza da mora vidjeti da je ostalo mokro na mestoma i sve što tome ili na čarapalu. Ponekad će potrati, pa neće se vidjeti nešto puno da je ostalo mokro. Ne treba ponavljati potiranje. Jer to je potiranje. Nije pranje. Ja sam vidio čovjeka koji potira, ali ne potira nego pereku stavio čaraku pod česnu i pere noge kroz čaraku. On je čuo da ima potiranje nekako, nije znao propis, propisa. Pa pere čaraku i hoće prati nogu kroz čaraku. To je sigurno otežavanje, jer je potiranje došlo kao šta? Olapšica. A onaj ko pere kroz čaraku, sigurno otežava i sebi i svima onima koji će ga stretiti u tomu. Ovdje nema razlike između potiranja kada je potreba i kada nema potrebe. Znači čovjek od ozvore da potere, bilo da ima potrebu ili da nema potrebe. Potreba je, na primjer, da je čovjek na putu, da mu je teško sin mjesto, mjesto i sl. tome. A nije potreba kada je čovjek u mjestu boravka, kada je ljeto, kada bi mu čak hladna voda i pranje nogu bili osježenje, Tu začini nema potrebe. Međutim pored toga dozvoljeno je čovjeku da potara. Dozvoljeno je čovjeku da potara i neće se kazniti znači, da učinio, da je učinio šerijski prestup. Može se razglabati o tome da li je preče ili bolje da skine mesa pa da opere. Noge to je druga stvar. Preče i bolje se razlikuje od onoga što je obavezno što se mora, znači učiniti. Isto tako žena kada bi boravila u svojoj kući može da potira po mjestima 24 sata. Može da potira po mjestima od 20 sata. O samom vremenu potiranja ćemo naknadno govoriti jer inshallah taala ova predavanja umjestoma će uzeti nama dva a možda i tri predavanja. Znači da podarno objasnimo ovaj propis, jer dolazi tu potiranje po čarapama također, oko koga posle spomenuo islamskim učenjacima, pa ćemo inshallah taala govoriti o ovim pitanjima, je, znači jedno iz drugoga, spomnuti onako kako dolaze znači poredo sledu u fikskim u fikskin knjigama. Ali što se tiče potiranja, općenito nema razlike između muškarca i žene. Nema razlike ni muškarci i žene, kako doduveno potirate muškarcu, tako da doduveno potirati i ženi. A što se tiče mesti ili čarapa, po kojima je dozvoljeno potirac, po kojima nije, isto ćemo tako, Inša Allahotala, nakredno priči. Ovdje bi samo spomenuo, na kraju Inša Allahotala, riječ nekih islamskih učenjaka o potiranju po mestvama. Da vidimo da je ovo pitanje simbol Ehlusuneta Olđemata i da čovjek ne treba biti u sumnji i u šubhi zbog onoga što čini. Jer jefin povećava čovjekovo vjerovanje. Jer kada dođe čovjeku neko za koga kažu da je učen i ko se obraća ljudima i ko poziva ljudi islam pa kaže sam im bere svako ko je potrao po mestovama to je novotarski abest i takav namaznu ne vrijedi čovjek mora imati argumente da se obrani. Nije dovoljno ono što je čuo s ove ili strane nego znači mora imati argumente iz poslanika ovog svala sunneta i mišljenja islamskih učenjaka znači da može potkrijepiti svoj stavi svoje mišljenje. Spominje Imam Ibn al-Hummam u svom delu Šerhopit al-Hadir, i ovo se navodio u Ihtijar i Talili Muhtar, ovo je Hanecijskih knjige fikha, da je Imam Ebu Hanifa rekao, bojim se nevjerstva za onoga ko porekne potiranje po mestvama, jer je to preneseno do nas putem koji liči mutevatiru. Ne samo da liči mutevatiru, on je mutevatir, i to je spomenula skupina islamske kada je potiranje po mutevatir, da imaju hadisi mutevatir o tome i o tome ćemo isto govoriti. Znači kao Kur'an, znači tim mutevatirom koji se ne smije poreći, jer ko porekne mutevatir, predaju on, izlazi iz Islama, znajući da je mutevatir, predaju naravno. Enes ibn Malik je pitano simbolima koji odlikuju pobjedonosnom po skupinu. Pa je rekao, kaže, vole Ebu Bekra i Omara, odgovarajući Allahovim neprijateljima, koji proklinju Ebu Bekra i Omara, i potiru po mestvama. Pazite, propisi koji odlikuju povjedonosnu skopinu ili stvari ili simboli, vole Ebu Bekra i Omara i potiru po svojim mestvama. Ebu Fejv, Zunun Ibn Ibrahim kaže tri stvari simboliraju sunnet. Naravno zove se preda, imamo izvore, odakle svoje uzelo, no međutim, zadovoljit se na uđenjem samo predaja da ne bi duljili puno sa izvorima. Kaže, tri stvari simboliraju sunnet. Potiranje po mestvama redovno obavljanje džume namaza i ljubav prema prvim generacijama. Da voliš eselepu esališ. Da voliš znači te prve generacije i da potiraš po mestama i da redovno obavljaš džumu namaza. Ibn Abdul Berb, poznati malikijski pravnik u svojnjelu Etemhid, kaže paravan između ehlu sunneta i novotara je potiranje po mestama. Učenjaci Hidžaza, Iraka, Šama i drugih mjesta su složi da je potiranje po mestama legitiman postupak. Negiraju ga samo propali novotari koji su izašli iz okvira muslimanske zajednice. Pa onda nakon toga kaže potiranje po mestama se navodi u Motevatir hadisima. Prenosi ih oko 40 sahaba. Ne 40, teći koliko? 80, kako je rekao Ibnu Mulepkin. Ibnu Abduber je našao 40 sahaba. To je ono do čega je on došao. No, međutim, Drugi sučenjaci vidjeli da je taj broj duplo veći. Ebu Abbas el-Kurtubi u svome komentaru na muslimov sahih koji se zove El-Mufhim, kaže neki novotari kao Harijđije su korekli potiranje po mestama. Potom je nastavio dalje prišlo mestama. Pa naziva one koji su korekli potiranje po mestama. Ibn Daqiki La'id kaže u svome dijelo El-Ihkjam, a to je komentar, jedan od komentara, umdeto El-Ihkjama, koji je štampan danas u dva toma, kaže, potiranje po mestoma tretira se simbolom Ehru Sunneta, a negiranje ove prakse simbolom Novotara. Imam Ibnu Ibn Arabi, El Maliki i El Aini, a on je Hanefijski pravnik, i Muhaddis, na svoj poznati komentar, Umdetul Qari, komentar Buharinog Sahiha, kaže potiranje, njih dojica kažu, potiranje po mestoma ne poriče osim zabludjeli Novotar. Osim zabludjeli, Novotar. Znači, Vidimo da su ovo ovdje, istanski učenjaci iz raznih pravnih škola, raznih učenjaci raznih profila, i iz raznih oblasti, znači svi svjedoči da je potiranje po mestvama legitiman postupak, jer je to praksa bila naših prvih generacija i praksa poslovnika, sallallahu srb. Stoga kada su naši prethodnici, da ga moje braće i cijenje sestre, primijetili odstupanje ljudi od ove prakse, ubrojali su potiranje po mestvama u akaidska pitanja. U akaidsku. Tako je učinio Ebu Mohamed Al-Berbehari u svom dijelu Šerhu Sunne na 72. stranici. Tako je učinio Ebu Amr Ad-Dani u svome dijelu Ar-Visaletul-Wapije na 257. stranici. Tako je učinio Ebu Djafer Al-Tahawi islamski učenjak u svojoj poslanici u drugom tomu na 551. stranici. Tako je učinio Ebu Kasim Al-Lalikaji u svom dijelu Šerhu u suli Elijatikad u drugom tomu na 170. i u drugoj tomu na 25. stranici. I tako je učinio Ebu Bekr Elbejheki poznati imamen el Bejheki u svom dijelu Elijatikad na 193. stranici. Znači vidimo ovo su petelica islamskih učenjaka koji su potiranje po mestvama ubrojali u Akaidska pitanja. Jer kada su vidjeli da neko odstupa i da poričuje sunnet, ta više ne biva potiranje po šta? Samo sunnet. I samo ptik, nego biva šta? Akajid. I nispleđenje je sunneta poslanika svojem akajid muslimana. Pa su znači onda to ubrojali znači u akajidska pitanja. I da pogledamo druga brojna akajidska dijela, našli bismo slična ovakva mišljenja i znači ova pitanja se ubrojala u ovim knjigama. No međutim, ono što sam spomenuo sigurno da je dovoljno mišljala ptijala, Tako imam Ibnu Mojvir, Ibnu Betal, El Ghazali, El Kermani, El Neoli, Ibnu Tejmije, Ibnu Moletfin, Saharim Puri, Ibnu Sejmin i brojni drugi, a ovde je konsensus pravnika znači o potiranju po mestvama i da je to legitiman postupak i da je to bila taksa naših prvih generacija. Pa čovjek znači ne treba da bude ni nijokakoj sumi i udvojni što se tiče potiranja po mestvama, jer je to sigurno legitiman postupak, a čarape, također imaju propis mesti, o čemu ćemo išalno tala govoriti u našim narednim predavanjima. Ostao nam je još hadis Huzajpe ibn Jemana, njega ćemo spomenuti tamo puta, on je dosta kraći od ovoga hadisa, pa ćemo nakon toga onda spominjati, kao što smo radili kod abdesta, brojna pitanja vezana za potiranje po mestama. Kao, na primjer, da li skidanje mesti pari abdest? Vrijeme potiranja. Da vidimo ashave koji su porekle potiranje po mestama. Poput ibnu Amara koji je porekao potiranje po mjestom. Pa da vidimo šta se je desilo sa njim. Je li se on vratio sa toga mišljenja i slišao tome, pa će mišljamo talo naredim predajima govoriti podrobnije znači o ovim pitanjima koji se tiču potiranja po mjestoma. Moleću za mišljamo Allah, tebara, tebara, Tebara, Tebara, da nas povuči našoj vjeri, da nam da svaki hajda do njavu i na ahiretu, naše stanje i stanje naših porodica i da poproju naše djela i da je nam najboljim od naših djela uč Hvala, ali di oshab ižmeh. Ima neko pitanja vezanih, prvenstveno zapotiranje po mestama za ovu temu, nepožurujući ono što će doći, jer doće nam mnoga pitanja, nakon ovoga doćemo doće ih znači kroz predavanja riješiti, ali ono znači o čemu sam spominjala, ako ima nešto nejasno ili pitanja, bujno. to spominje, Imam Ibnul Humam u svome dijelu Šerhu Pethil Kadir, to je hanetijsko znači dijelo Šerhu Pethil Kadir, u prvom tomu na 143. stranici, i spominje ga imam El Musili u svome dijelu El Ihtiyad li Ta'alilin Muhtad u prvom tomu na 34. stranici. To znači to su hanetijske knjige koje su prinele riječ imama Hanife. Jer od imama Hanife nema puno salancima prvnostavca nego mi mišljamo i mama Ahmeda, Ebu Hanife, mama Malika uzmemo iz fikskih knjiga njihovih znači, ovaj, učenika iznihovne pravne škole tako da su najbolje poznavali imena svojih profesora. Jest. Svakom je onomeko ko, ko se pripisuje bilo kome ovo O samo neko ima ibu Hanide, a ovo se drugi kazali. Ovako je tičešome. Koji god čovjek kaže, pitavoga koji ti time zvrsteđiš, mama malika, i mama je Hanide, bujrum, je što ima me buhre kaže. No međutim da bogdo da mi sledimo nekog distancijski učitelja. O tome bio svaki hajr. A no, međutim dosta se puta splede strasti, a to se pripisuje našoj Juleni koja sigurno čista od svega toga. Imam je Buhanita bio ima mummeta i sledio kur'an i sunnet. I govorio po istinu i po haku. Tako da treba znači čovjek da o onome što govori da razlišli prije toga, ali ima Mahmed je govorio dobro se pazi da ne pričaš o onome o čemu niko nije pričao prije tebe. I da kaže što niko nije rekao prije tebe. Ima danas ljudi koji napiše knjigu i u njima u toj knjizi spominje neka akajicka pitanja. I kaže ne vidim da je ovo neko spomenuo prijemeni. Kazao je riječ da Bog da nije te knjige nikako ne pisao. Akaidsko pitanje, kida muslimana kaže, ovo niko nije rekao prije Ja sam prvi koji ovako nešto otkrije. Znači 14. stoljeća muslimani žive i ne znaju kidu, nego si ti sada došao da nakon 14 mjesto neće pokaže šta je prava akida. Da je rekao čovjek, niko ovo nije na ovakav način predstavio i pojasnio ljudima, možda bi moglo proći, možda. A da kaže ovo niko nije kazao prije mene, ja prvi dolazim kažemo, odmah spakuj tu knjigu i daj Hanumi da potpali vatru sa njom, to ti je bolje nego da širiš među ljudima, jer to tvojih nizima nikogu hajra. Jer su islamski učenjaci pridali veliku pažnju o Akajdu i pričale o Akajdu i nisu ostali najsitnije pitanje od Akajda da ga nisu riješi. Pa onda ne može s tijekom čovjek doći ni sa novim, nego može znači, samo pojasniti na poseban način ljudima da mogu znači, razumijeti određeno pitanje a nikako da dođe sa nečim novim. Jeste? Jer se djela može samo oživjeti, i obnoviti u smislu da se ukaže na vjeru i da se oživi među ljudima ono što su idu mrtvili, a nikako obnoviti da se odje sa nekim novim propisima. Bože se oču. Imam Ahmed, kada je ušao, kada je pozvao Halifa u njihovo vrijeme, da im presudi u Lemi, da vidi ko je na mišljenju da je Kur'an stvoren, ako ni nije. Ušao je pa je nas, zate kao tamo, učenik mame mama Ebu Hanife, Ebu Yusfa Kadiju. Pa mu kaže o Ebu Juspe, kaže da i kaže, šta imaš o potiranju po mestama. Ovaj sakupira jedno mjesto i sad da vidi ko je za, ko je protiv, da zna ko će pod cablju, ko će u zatvor, a ko će na slobodu. Pa kaže daj mi šta imaš o potiranju po mestama. Pa mu kaže Ebu Jusif, subhanallah, o Ebu Abdillah. Mi kaže ovdje čekamo smrt, a ti kaže hoćeš hadise o potiranju po mestama, jer Imam Ahmed volio da uzima hadise od drugih meseba i od drugih Pa je čovjek vidi kudi kamo veći kada uči od jednog i od drugog i od trećeg nego kada uči samo od jednog čovjeka. Pa je tako, imam Ahmed učio od imama, Šafje, imam Šafje učio od imama, Malika, a sve različite mesebi. Pa je kazao, mi čekamo da nam se presudi, a ti hoćeš hadise o potiranju po mesama. Kaže, ja volim da dočekam Allaha Želešanu, a ja stičem za njim. I ovo je dokaz nama da ova pitanja o kojima pričamo što neki kažu, ovo nije plod, ovo su ljuske. Potiraš po mjestama kakvi španje, to su ljuske. Plod je nešto drugo. Mi kažemo, e, ovo je plod. Jer ko ostavi ljusku i ko baci ljusku, pokvarit se plod brzo. Pa imam Ahmed, dolazi da mu se presudi i od njegovoj se glavi radi, kaže, daj mi hadise o potiranju po mjestama, a nije rekao, daj mi hadise o Akajdu, kako umriti. Podstakljimo na šahadici slično tome. Evo kaže, daj mi hadise o potiranju po mjestama. Imam Ibnđerida P Upitali su ga jedno pitanje o naslednom pravu, pa nije znao, pa je rekao doneste olovku i pišite, kaže da vam diktiram. Pa kažu njemu ti na smrtnoj postedi, a da računaš i pišeš koliko pripada ovome i koliko onome, kaže da sretnem Allaha. Želešanu kaže, a ja to pitanje poznajem, draže imenu da sretnem Ajađa. I vallahi, Allahu je čovjek draži da sretne Allaha koji drži knjigu rukama i čita i uči nego čovjek koji izikrije. A možda čak i onaj koji planja dobrovoljni namaz. Jer onaj koji uči i čita, u tome je spas i njemu i drugima. A čovjek koji obavlja dobrovoljne ibadete, spas je samo njemu. I zato je ulema govorila, znači da su ti stitanje znanja bolje od tih dobrovoljnih ibadeta. O bilo kojoj vrsti dobrovoljni ibadete da se radi o Allahu Teala.